Há uma Inteligência Interior que faz com que seu corpo respire por você. Essa Inteligência que se encontra dentro de você faz parte da Inteligência que criou este planeta. Nós não estamos perdidos. Não estamos sozinhos, esquecidos ou rejeitados. Somos todos protegidos. Você também é. Estamos ligados ao poder que nos criou. E esse poder maior... lhe deu o poder de criar suas próprias experiências. O poder de sua mente. Cada pensamento que você tem... E cada palavra que pronuncia está criando o seu futuro. Nós agora vamos usar esse poder para criar um futuro novo e maravilhoso para você. Você é muito mais do que o seu corpo, você é pura consciência. Você é uma divina e magnífica expressão da vida. Você e a vida formam uma unidade, um tudo. Nenhuma pessoa, nenhum lugar e nada tem algum poder sobre você. Só você é capaz de pensar sua vida. Você é o poder criador. Você é a autoridade em sua vida. Escolha agora que você vai usar o seu poder para se curar. Sim, é verdade. Quando você era criança, passou por momentos difíceis. Momentos em que sentiu solidão, rejeição e falta de amor. Talvez tenha havido abandono, maltrato ou humilhação em sua infância. Sim, eu sei que você passou por momentos tristes, talvez terríveis. Alguns podem ter sido tão ruins que você nem se lembra mais deles. Mas o passado não tem poder nenhum sobre você se você escolher viver no agora. A força do poder está no presente. Cada momento é um novo início e este momento é um novo início para você. Aqui mesmo neste instante Então vamos pegar o passado tudo ele e embrulhá lo na cor rosa do amor Divino para nos livrarmos dele nos desapegarmos dele vamos afirmar que agora você está livre se você não é sua mãe nem os medos que ela sente. Você não é seu pai e nem as crenças que ele possui. Você não é nenhum de seus parentes e nem as opiniões deles. Você não é os professores da escola nem a sua rigidez. E você certamente Não é as limitações da sua formação religiosa mais antiga. Você é uma divina e maravilhosa expressão da vida. Você é um ser único, especial e maravilhoso. Não há ninguém como você. Desde o início dos tempos neste planeta nunca houve alguém como você e nunca haverá alguém igual. Por isso, não há competição ou comparação. Você possui suas próprias habilidades, seus próprios talentos, E tem sua maneira especial de expressá-los. Você merece seu próprio amor. E sua própria aceitação. Não por causa do que você já fez. Mas apenas por existir. Vamos dar uma ordem ao seu subconsciente. Para que ele solte tudo toda e qualquer crença negativa que possa estar criando limites ou problemas para você. Essas crenças precisam desprender-se de você agora. Não importa se você não sabe exatamente quais são elas. Não importa há quanto tempo Essas crenças negativas se encontram aí. Neste momento, ordenamos que elas sejam removidas, apagadas, eliminadas. Vamos afirmar que você é capaz de desapegar-se e de se libertar. É seguro fazer isso. Vamos afirmar que você quer desapegar-se de tudo aquilo que cria qualquer situação negativa em sua vida. Vamos afirmar que você quer se libertar da necessidade de trazer essa negatividade dentro do seu corpo. Você está agora deixando que ela desapareça, que vá se apagando, que se dissolva no nada de onde veio. Vamos afirmar que você quer começar a dissolver todo o ressentimento e toda a culpa. Uma das formas de derrubar os muros do ressentimento que nos mantém presos É compreendendo o que se passa com a pessoa que nos feriu é ir por trás de seu comportamento para sentir o que acontece dentro dela o que é que você sabe a respeito da infância de seus pais o que é que eles sentiam quando eram pequenos quais eram seus medos suas tristezas. Quando você conseguir realmente compreender isso, não vai mais precisar perdoar. Os ressentimentos se dissolvem quando há compreensão e compaixão.